А багато казок були зовсім не рускими, як з'ясувалося вже пізніше. Пригадую і казки народів світу, із серії, виданої значно більш пристосовано до дитячих потреб. Із цієї серії в моїй пам'яті збереглися переважно самі лише ілюстрації. І я часто ловлю себе на тому, що намагаюся уявити собі поруч, скажімо, середку Марисю,